33. óra Az újságíró halála Hiába húzom, halasztom. Valamikor el kell érni az utolsó stációra. Az újságíró is meghal egyszer. És meghalt többnyire hamarabb, mint ahogy elérkeznék az ideje. Aki öreg újságírót ismerek, jóformán mind idejében ott hagyta a mesterségét, s beült valami nagy hivatalba vagy kitüntető méltóságba. Aki megmarad újságírónak végig, szinte valamennyi elment, még mielőtt egészen fehér lett volna a haja. Hiszen az félig, meddig is van, hogy az újságíró nem lesz egészen öreg ember. Gyorsan él és sokat. Benne van minden izgalomban és lázban. Végigéli a mások bajait és gyötrelmeit. Azt mondhatnám, hogy az újságíró az emberiség medicina kóstolója amit csak gyártanak, főznek, kavarnak, gyógyítószert és mérgeket a tömegnek, előbb az újságok embereivel kóstoltatják végig. Nem csoda, ha egyik-másik koktum megárt az idegeinek és az egészségének. Az újságíró mérgelődik, szenved, gyötrődik, jajgat, sír, panaszkodik, keserek, dühöng mások helyett, és mivel minden idegével belefekszik a mások gyötrelmeibe, Egyszer csak azon veszi észre magát, hogy már nem megy tovább. Olyankor aztán lefekszik, és meghal. Minek is éljen tovább, amikor a maga bajaitól nem fájnak már a mások bajai. És meghal. Többnyire elhagyatottan és elfelejtetten. Ez az elfeledett állapot szomorú, de hiába nem lehet tenni róla, aki már úgy kezdi és úgy folytatja az életét, hogy ne ismerjék, várhat-e az egyebet, mint hogy ismeretlenül múlik is el. Az újságíró munkásság a tiszavirág. Egy napra való. Reggeltől él estig, vagy még annyi ideigse. se. Azután vége, örökre. Ha más nem is, ő maga gondoskodik róla, hogy holnap egy újabb alkotása agyonverje a mait. A névtelenségnek, amivel az újságíró dolgozik, igen-igen nagy értéke van. A legtöbbször súlyt kap a szó, amely gazdátlanul hangzik el. Amikor végigolvas a nagyközönség egy okos, értelmes, formás és igaz írást, akkor hisz benne, meggyőződést merít belőle, magáévá teszi az ideákat. De ha már név van az írás alatt, ha csak nem valami igen nagy, igen súlyos név, akkor fele annyit se ír az írás. Talán el se olvasom a Kónia cikkét, ha tudom, hogy a kónyakab írta. És aki el is olvassa, az is húzódozik tőle, hogy a maga meggyőződését hirtelen a Kóniakabé után formálja. Ám de a névtelenség, amely a munkának értéket ad, értéktelenné teszi a szerzőjét. Így aztán meghallhatnak az újságírás elsői és legderekabjai, Senki se tudja, hogy voltak valakik, és voltak valamik. De a kollégák? A kollégák csak tudják, hogy mit ért, mennyit tudott, mi mindent alkotott az elköltözött. Nem. Ők se tudják mindig. És ha tudják is, hát mi van azon? A régiek is így mentek el, az újak is így fognak elmenni. Neki is jó, ami a többinek jó volt. És hiába is volna a nagy hűhó és temetkezési pompa. A szép temetés csak a nyilvánosan szereplő a fórumon tolongó emberek privilégiuma. Egy cirkuszlovasnak vagy egy ügyes zsokénak inkább kiára pompás temetés, mint a világ legelső újságírójának. most mindenki látta és ismeri, Nem Ezt senki se látta, és senki se ismeri. Kitűznek érte egy-két fekete lobogót, és onnan kívülről temetik a halottas házból. A fiúk, akik megmaradtak, egy-két percig beszélnek róla a fekete kávé mellett, meg is sajnálják szegényt, egy-két könnyet is törölnek ki a szemökből, aztán leülnek alsózni. Ebéd után el végre, melyik is csak alsózni kell, ha egyik partiból hiányzik is a negyedik. És amikor hármat üt az óra, Bemondanak három mestert. El kell menni szegény barátunk temetésére. Egy fél óra múlva megvan az egész. Egy-két beszédet mondanak, szép beszédet, szebbet, mint a polgári temetéseken. Aztán sietnek vissza a fiúk. A táblákat el se vitték az asztalokról. Ki oszt? Megy tovább minden az alsós is, és a lapszerkesztés. Benne a füstös redakcióban már más valaki ül estére az árván maradt asztal mellett, valami új ember, aki bemutatkozik sorra a régi uraknak, aztán körmöl, körmöl, nappal és éjjel, kesergi a mások baját, felsír a világfájdalmain, és várja, várja, amíg az ő tiszteletére is bemondják a három mestert. Mert amikor három mestert mondanak az újságírók klubjában, olyankor mindig meghal egy névtelen újságíró.